Capitolul 32. Într-o zi, pe când eram ocupat cu cărțile și cu domnul Pocket, am primit prin poștă un bilet la vederea căruia inima a început să-mi bată. Deși vedeam scrisul de pe bilet pentru prima oară, am ghicit numai decât al cui era. Nu începea cu o formulă obișnuită, ca de pildă dragă domnule Pip sau dragă Pip sau dragă domnule sau dragă, urmat de orice altceva, ci suna astfel: Urmează să sosesc la Londra, apoi mâine, cu diligența de amiază. Parcă se stabilit că mă poți aștepta. În orice caz, așa crede domnișoara Heavisham, iar eu îți scriu ținând cont de acest lucru. Îți trimite salutări. Adumitale, Estela. Dacă aș fi avut timpul necesar, fără îndoială că mi-aș fi comandat câteva rânduri de haine pentru această ocazie, dar fiindcă nu era timp, a trebuit să mă mulțumesc cu cele pe care le aveam. Pofta de mâncare mi-a dispărut dintr-o dată și n-am mai avut nicio clipă de a astâmpări până sosi ziua respectivă. Nu spun că sosirea acelei zile mi le readuse la loc. Ba chiar mă simțeam mai rău ca oricând și am început să pândesc diligența pe Wood Street, în Cipside, înainte ca ea să fi părăsit mistrețul albastru din orașul nostru. Deși cunoșteam aceste lucruri foarte bine, mi se părea că nu era înțelept să scap din ochi biroul de diligențe mai mult decât 5 minute. Prima jumătate de oră, dintr-un total de patru sau cinci, a trecut așadar în această stare de sminteală, când odată dădu peste mine Wemmick. Bună, domnule Pip, spuse el, ce mai faci? N-aș fi crezut că pe aici îți faci veacul. L-am lămurit că așteptam pe cineva care trebuia să sosească cu diligența, după care m-am interesat de castel și de bătrânul lui. Amândoi sunt înfloritări, mulțumesc, spuse Wemmick și mai ales bătrânelul. O duce de minune. La anul face 82 de ani. Mă gândesc să trag 82 de salve, dacă mă înțeleg cu vecinii. Și rezistă și tu nu. Eh, dar astea nu sunt subiecte de discutat la Londra. Unde crezi că mă duc? La birou, i-am răspuns, fiindcă Wemix se îndrepta într-acolo. Aproape, răspunse el. Mă duc la Newgate. Avem un caz cu un banchier. Am fost până la capătul străzii să arunc o privire asupra locului unde s-a desfășurat acțiunea și acum trebuie să schimb câteva cuvinte cu clientul nostru. Clientul vostru a comis jaful?" întreba eu. Nu, doamne ferește," spuse Wemixec. Nu, doamne ferește," răspunse Wemixec, dar i-a acuzat că l-a comis. Așa cum te-ar putea acuza și pe dumneata și pe mine, știi doar. Numai că noi nu suntem acuzați," am remarcat eu. Așa îi spuse Oemic, atingându-mă cu degetul arătător pe piept. Judeci în profunzime, domnule Pip. Nu vrei să-ți arunci ochii la Newgate? Ai puțin timp liber? Aveam atât de mult timp liber, încât propunerea lui veni ca o ușurare, deși ei se bătea cap în cap cu dorința mea ascunsă să nu slăbesc din ochi oficiul de diligențe. Am mormăit că mă duc să aflu dacă am timp să-l însoțesc. Am intrat în birou și m-am interesat cu cea mai mare precizie la funcționarul de acolo despre ora cea mai timpurie când ar fi putut să sosească diligența, lucru pe care îl cunoșteam la fel de bine ca și el, punând la grea care bunăvoința bietului om. Apoi l-am ajuns din urmă pe domnul Wemmick și, prefăcându-mă că mă uit la ceas și că sunt foarte mirat de informația pe care o primisem, am acceptat propunerea lui. Am ajuns la Newgate în câteva minute, unde am intrat prin sălița portarului pe ai cărei pereți goi aturnau niște cătușe alături de regulamentul închisorii și am intrat în închisoare. La vremea aceea pușcăriile erau tare neîngrijite și perioada de protest exagerat care urmează după toate nelegiuirile publice pe care le pedepsește cel mai aspru și pentru cel mai îndelungat timp era încă departe. Așadar, criminalii nu erau hrăniți și adăpostiți mai bine decât soldații ca să nu mai vorbim de săraci și uneori dădeau foc închisorii având drept scuză dorința de a da gust mai ales zemii pe care o mâncau Era o ora de vizite când am ajuns Un individ își facea rondul vânzând bere iar prizonierii care stăteau dincolo de gratii cumpărau berea și stăteau de vorbă cu prietenii lor Spectacolul era infam, urât neglijent și deprimant Am avut revelația că Wemick se plimba printre prizonieri cum s-ar plimba un grădinar printre straturile cu flori Gândul acesta am trecut prin minte când l-am văzut dând cu ochii de un vlăstar, care răsărise peste noapte și adresându-i se. Cum, căpitane Tom, aici ești? Ei, nu mai spune, după care. mai el la din spatele rezervorului de apă, tu ești Black Bill? Ia te uite, nu te-am mai căutat în ultimele astea două luni. Cum te afli?" Același gând mi-a trecut prin cap când l-am văzut oprindu-se în fața gratilor și aplecându-se să asculte șoapte îngrijorate, întotdeauna doar de la câte o singură persoană. Wemick se uita la ei cu gura ca o cutie de scrisori, imobilă, părând că cercetează progresul pe care îl făcuseră de când îi văzuse ultima oară și cum se vor afirma din plin la proces. Era foarte popular și am descoperit că luase asupra lui latura familiară a activității domnului Jaggers. Adoptase totuși și ceva din ținuta domnului Jaggers, dincolo de anumite limite, respingea orice apropiere. Recunoașterea fiecărui client în parte se manifesta la Wemmick printr-o aprobare a capului, prin faptul că își potrivea mai bine pălăria, ținându-o cu amândouă mâinile, își strângea tare marginea cutiei poștale, după care își vâra mâinile în buzunare. Într-un caz sau două se-i viră mici dificultăți cu privire la urcarea onorariului, iar atunci domnul Wemmings se trase cât putu mai departe de suma neîndestulătoare care îi se întinsese, spunând N-are rost, mai băiete, eu sunt doar un subaltern. Nu pot să primez banii ăștia. Cu un subaltern nu discuți așa ceva. Dacă nu te simți în stare să-ți adun suma, atunci, mă, băiete, trebuie să te adresezi unui alt maestru. Sunt o mulțime de maestri în meseria asta." Și ceea ce nu mulțumește pe unul, îl poate mulțumi pe celălalt. ăsta e sfatul meu, al unui subaltern. Nu încerca tertipuri zadarnice, la ce bun. Eh, cine urmează?" Și tot așa ne-am plimbat prin sera lui Wemmick, până când acesta s-a întors spre mine și mi-a spus Fii atent la cel cu care o să dăm mâna acum." Oricum m-aș fi uitat chiar și fără această atenționare, pentru că până atunci nu dăduse mâna încă nimănui. Cum sfârși vorba, un om drept și solid, pe care l-am și acum când scriu în fața ochilor, îmbrăcat într-o redingotă uzată de culoare măslinie, cu obrajii acoperiți de o paloare ciudată și cu niște ochi pe care nu reușea să-i fixeze asupra cuiva, se apropie de un colț al gratiilor, își duse mâna la pălărie, o pălărie soioasă și slinoasă ca o supă rece și salută militărește jumătate în glumă, jumătate în serios. Te salut, domnule colonel," spuse Wemic. Ce mai faci, domnule colonel?" Bine," spuse Wemic. S-a făcut tot ce s-a putut, dar dovada e prea serioasă pentru noi, domnule colonel." Da, domnule, prea serioasă, dar nu-mi pasă." Sigur că nu," spuse Wemic rece. Dumitale, nu-ți pasă." Apoi se-ntoarse spre mine. Omul ăsta l-a servit pe majestatea sa, a fost pe front și și-a cumpărat lăsarea la vatră cu bani. Adevărat am făcut eu iar ochii omului mă priviră." Apoi își plimbă privirile peste capul meu și, de jur împrejurul meu, își duse mâna la gură și începu să râdă. Cred că pe luni ies de aici," îi spuse el lui Wemick. Poate," răspunse amicul meu, dar nu se știe încă." Mă bucur că am prilejul să-mi au rămas bun de la dumneata, domnule Wemick," spuse omul, întinzând mâna printre gratii. Mulțumesc," spuse Wemick strângându-i mâna, îți doresc și dumitale toate cele bune, domnule colonel." Dacă lucrurile pe care le purtam, când m-au închis aici, ar fi fost veritabile, domnule Wemig, spuse el, fără să dea drumul mâinii, te-aș fi rugat să-mi faci cinstea, să mai porți un inel în semn de recunoștință pentru atenția dumitale. Primesc cu plăcere gândul în locul faptei, spuse Wemig. Fiindcă veni vorba, am auzit că-ți plăceau porumbei, omul înălță ochii spre cer. Mi s-a spus că avea o rasă grozavă de porumbei. N-ai putea cumva să-mi pe vreun prieten de-al dumii să-mi aducă o pereche, dacă nu mai ai nevoie de ei? Așa voi face, domnule. Foarte bine, spuse Wemic. Vor fi bine îngrijiți. Bună ziua, domnule colonel, toate bune. Își strânseră din nou mâinile și în timp ce ne îndepărtam, Wemic îmi spuse. Falsificator de monede, mare șmecher. Grefierul întocmește azi raportul și luni va fi executat cu siguranță. Totuși, după cum vezi, până una alta, o pereche de porumbei sunt o avere la purtător." La aceste cuvinte se uită în urmă, făcând un semn cu capul spre planta cea veștedă și apoi, în timp ce ieșa din curte, își aruncă ochii în jur, ca și cum s-ar fi gândit ce alt ghiveci s-ar fi potrivit în locul ei. Când am ieșit din închisoare, am străbătut cămăruța portarului, am descoperit că administratorul averii mele era la fel de prețuit de temniceri ca și cei pe care le avea un pază. Ei, domnule Wemmick," spuse temnicerul, ținându-ne între două uși acoperite cu țăruși de metal și care nu descuia o ușă până ce nu o atent pe cealaltă. Ce o să facă domnul Jaggers cu crima aceea de pe malul apei? Vrea să o facă omor sau ce anume?" De ce nu îl întreb pe dumnealui?" spuse Wemmick. Ei, bravo, asta ar mai lipsi," răspunse temnicerul. Vezi, așa fac oamenii pe aici, domnule Pip, observă Uemic întorcându-se spre mine. Pe mine, ca subaltern, pot să mă întrebe vrute și nevrute, dar n-ai să-i auzi niciodată punând vreo întrebare maestrului meu. Domnul e vreun ucenic sau vreun secretar de la biroul dumneavoastră întrebă temnicerul rânjind de gluma lui Emic. Vezi, iar începe, strigă Uemic. Nici n-a terminat bine prima întrebare că o toarnă și pe a doua, tot pe capul bietului subaltern. Să zicem că domnul Pip e ucenic la noi. Atunci, spuse temnicerul, rânjind din nou, știe și dânsul cine-i domnul Jaggers. Mhm, mm strigă Emic, înghiontindu-l glumeț pe temnicer. Ești mut perecum cheile dumitale când ai de-a face cu maestrul meu. Dă ne vul pe bătrână, ca altfel îți spun să pornească acțiunile împotriva dumitale pentru că ai închis oameni fără motiv. Temnicerul râse, ne dădu bună ziua și rămase râzând în urma noastră. Privindu-ne peste gratile porții, în timp ce noi coboram scările spre stradă." Bagă de seamă domnule Pip, îmi șoptit solemn uemic în ureche, prinzându-mă de braț pentru a da o notă de confidențialitate. Nu știu dacă domnul Jaggers face ceva mai bine decât felul cum se ține la înălțime. Întotdeauna el la înălțime. Și el la înălțime și cu priceperea dumnealui extraordinară. Colonelul acela n-ar fi îndrăznit niciodată să și-a rămas bun de la el." După cum temnicerul n-ar fi îndrăznit niciodată să-l întrebe ce părere are despre un caz. Și atunci, între înălțimea unde se află dumnealui și toți oamenii ăștia, își vâră subalternul. pricep Și uite așa, pune stăpânire pe ei cu trup și suflet. Eram foarte impresionat, și asta nu pentru prima oară, de iscusința tutorelui meu. Ca să fiu cinstit, îmi doream de fapt din tot sufletul, și asta nu pentru prima oară, să am un alt tutore, chiar dacă mai puțin priceput. M-am despărțit de domnul Wemmick la biroul din Little Britain, unde oamenii dornici să atrag atenția domnului Jagger stădeau târcoale pe acolo, ca de obicei, și m-am întors la postul meu de observație de pe strada unde se afla oficiul de diligențe, având în față încă vreo două-trei ore de așteptat. Am petrecut tot acest timp gândindu-mă cât era de ciudat să fiu înconjurat de lumea asta putredă a închisorilor, a crimelor, că mă întâlnisem cu ea prima oară încă din copilărie, într-o seară de iarnă, prin mlaștinile singuratice, și că ea am să de două ori ca o pată care pălise, dar nu dispăruse, și că acum pătrundea într-un chip nou în destinul și drumul meu prin viață. Și în timp ce îmi frământam mintea cu lucrurile acestea, mă gândeam la Estela, tânără și frumoasă, mândră și rafinată, care se îndrepta spre mine, și contrastul dintre închisoare și ființa ei mă umplea de groază. Aș fi dorit să nu-l fi întâlnit pe Wemmick sau să nu mă fi lăsat ademenit de el, ca tocmai în ziua aceea să port în haine și în suflare mirosul închisorii Newgate. Plimbându-mă încoace și încolo, mi-am scuturat picioarele de praful închisorii, mi l-am îndepărtat de pe haine, am respirat din plin ca să dau afară aerul care mi intrase în plămâni Tât de pătat mă simțeam, cu gândul la ființa pe care o așteptam, încât, atunci când sosi diligența și am văzut deodată chipul la fereastră și mâna fluturând, eu nu mă eliberasem încă de amintirea pângăritoare a serei domnului Wemic. Ce era oare umbra fără nume care a apărut și dispărut din nou într-o frântură de secundă?